Salme 41 Til Dirigenten En sang med musikkledsagelse av David Lykkelig er den som handler hensynsfullt mot en ringe. På ulykkens dag skal Jehova redde ham. Jehova selv skal vokte ham og bevare ham i live, Han skal prises lykkelig på jorden, og du kan slett ikke overgi ham til hans fiendes sjel. Jehova selv skal støtte ham på sykesengen, Hele hans leie skal du visselig forvandle under hans sykdom. Jeg, jeg sa, Jehova, vis mig din gunst. Helbred min sjel, for jeg har syndet mot dig. Mine fiender sier det som er ondt om mig. Når skal han dø, og hans navn gå til grunne? Og hvis noen virkelig kommer for å se til mig, er det usannhet hans hjerte vil tale. Han kommer til å samle for seg selv noe skadelig. Han kommer til å gå ut. Utenfor vil han tale om det. For Forent mot meg visker de til hverandre, alle de som hater meg. De fortsetter å tenke ut mot meg noe som er ondt for meg. Noe usselt er utøst over ham. Nå som han har lagt seg, skal han ikke reise seg igjen. Også den mannen som levde i fred med meg, som jeg hadde tillit til, som spiste mitt brød, har gjort sin hel stor mot meg. Men du, Jehova, vis meg din gunst og reis meg opp, så jeg kan gjengjelle dem. Av dette vet jeg virkelig at du har funnet behag i mig, ettersom min fiende ikke roper i triumf over meg. Og meg har du holdt oppe på grunn av min ulastelighet, og du skal sette mig for ditt ansikt til uavgrensetid. Velsignet være Jehova, Israels Gud, fra uavgrensetid endog til uavgrensetid. Amen og Amen.